І круті сходи відокремлювали їх від того місця, де був нині Сулейман І це мимоволі накладало на їхню розмову печать недозволеності, ледь не гріховності сиділа на подушках уся в білих хутрах, обличчя її закривав білий яшмак, над яким горіли її величезні чорні в напівмороку очі Лише один світильник палав далеко в кутку, осяваючи обличчя Валіде несміливими жовтуватими променями. Але й від нього вона, мабуть, хотіла затулитися, бо щойно з'явився у покої Брагім, піднесла свою легку руку так, що тінь упала їй на лице, але тільки на мить, бо Валіде вже прибрала руку, а в руці мала яшмак. Ібрагім належав до чоловіків, які вже бачили обличчя Валіде, тому вона не хотіла ховати його й сьогодні. Надто, що між ними мала відбутися розмова, а для розмови не досить самих очей. Тут потрібні також уста, та ще коли уста такі, як у неї. «Сідайте», – запросила вона, показуючи Ібрагімові на подушки, які міг підкласти собі під боки. Він привітався і сів на віддалі, поштиво напівсхилившись туди, де потопала в білій ніжності хутер маленька постать, яка навіть сидяча, спокійна, непорушна була вся на зрухливості, меткості, бентежності. Гостро зблискували чорно-сірі чи то вміло підсурмлені, чи то в таких примхливих прорізах очі, маленький рівний носик, здавалося, трепетав не самими тонкими ніздрями, а всім своїм чітким обрисом. Губи темно різбилися на блідому нервовому обличчі і, здавалося, промовляють до тебе навіть міцну стулені. Подих часу ще не діткнув цього обличчя. Воно жило, дихало і надихало кожного, хто мав щастя на нього глянути. Дивний був султан Селім, який відіслав от себе таку жінку і до своєї самої смерті не хотів більше бачити її. Може, правду переказують пошепки один одному гаремній стражі, ніби Сулейман народжений не Хавсою, а улюбленою рабиною Селімовою, серпкиною родом із зворника в Боснії. А Хавса, мовляв, тої самої ночі народила дівчинку, Хіба вона могла стерпіти, що спадкоємець трону буде від рабині. Серпкиню задушили Євних ще до ранку, а Сулейман став сином, Хавси, Чи так воно було насправді, і чи довідався про це Селім, і чи знає хтось, напевне? Гарем навіки хоронить усі свої таємниці. Його брами зачинені так само міцно, як міцно стулені оці прекрасні уста, які не хочуть промовити до Ібрагіма, бодай слово. Він же перший говорити не сміє. Нарешті Валіде вирішила, що мовчанка затяглася. «Ви хотіли зі мною поговорити? Про що? Я слухаю». Її спосіб мовлення пасував до її зовнішності – рвучкість, недбалість. Слова налітають одне на одне, так ніби уста прагнуть якомога швидше виштовхнути їх на волю, щоб знову замкнутися у мовчанні довгому і впертому. В запитанні Валідеї Брагім міг вичути будь-що – Невдоволення тим, що її потривожено. Гнів на чоловіка такого низького, порівнюючи з її власним становищем, Звичайну байдужість. Не було там тільки цікавості. Справжнього бажання довідатися, що ж він їй скаже. Ібрагім намагався вловити, бодай, віддалену схожість між Валіде і Сулейманом. Не знаходив нічого. Навіть зовсім чужі люди, тривалий час, живучи разом, переймають одне від одного то якийсь порух, то усмішку, то скинення бровою, то слово якесь або простий вигук. Тут не було нічого. Або двоє геть чужих і ворожих людей, або вже такі сильні особистості, що не можуть приймати ні від кого ні гідності, ні вад. Він відчув настороженість валіде і зрозумів, що вона зготувалася на випадок чого і до відсічі, і до помсти. Хоч зовні була суцільна доброзичливість. Вони змишляли хитрість, і ми змишляли хитрість, а вони й не знали. Жінки не читають Корану, але для жінок можна читати Коран, наводячи висловлювання з нього. І саме вчасно, щоб його мовчання не перейшло в непоштивість, знайшов потрібні слова. «Хто приходить з добрим, тому краще». А що Валіде мовчала, чи то не бажаючи відповідати на слова Корану,